Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nas'aluka na'udzu bika min Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa di pun Anda berada, kita akan kembali mengkaji kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumait saya akan bacakan terlebih dahulu wa gola radhiyallahu anhu kana sadatuna al alba alawi idza zaru nabi allahu dan ya'khuduna zuhaya min 'indi nabi wa yu'lifunha w ramadhan wa syawalan wa dzilqaidah dan berkata, subhanallah bihamdulillah, subhanallah al-azim, akhir hadith di al-Sahih al-Bukhari. Dan ia akhir halaman yang berkata oleh Sayyidina Abdullah al-Haddad, di al-Mu'at. Dan berkata, radiyallahu anhu, dan berkata, radiyallahu anhu, al-Haliyyatul Imam Abu Nu'aym, amlahan min hifdih, wosinuh thamaniin sanah. Dan berkata, kemudian, kemudian, kemudian, keberanah, dan berkata, dan berkata, innenya, mu'lizatun, dan berkata, innenya, biat, bialfi dinar. Dikata kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahi azim itu merupakan penutup dari kitab sahih bukhari. Ini eh, sahih bukhari itu kan kalimatani khafifatun insani taqilatan fil mizan. Rahman, subhanallah bihamdi subhanallahi azim. Subhanallah bihamdi subhanallah wabihamdi, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi subhanallahi azim merupakan hadis terakhir yang tercantum dalam kitab sahih al-Bukhari. Dan itu merupakan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika meninggal dunia. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ketika meninggal, kalimat yang terakhir diucapkan oleh saniya, Subhanallah bin Subhanallah Hilal al terus meninggal. Persis seperti hadis yang ada di Sahih Bukhari, Habibah dan Kemudian dikatakan oleh Habib Ahmad bin War bin Semid, Kitab Hiliyatu Al-Hiliyah, Ya, kitab Helyatul Awliyak Karya Imam Abu Nu'em Kitab itu tebelnya Ada 10 jilid ya, Yang umum ada 10 jilid Helyatul Awliyak Karya Imam Abu Nu'em Ditulis kitab itu ketika beliau berumur 80 tahun Jadi Helyatul Awliyak karya Imam Abu Nu'em itu Ditulis ketika berumur 80 tahun 10 jilid Dan semuanya dari hafalan beliau Kemudian Beliau nulisnya cuma mendiktekan Tulis dia ngomong itu ditulis. Padahal itu semua sejarahnya. Orang-orang soal dari zaman Nabi Sahabat sampai oh banyak ya. Wali-wali terdahulu. Bagaimana beliau bisa menghafal semua. Semua itu di usia 80, 80 tahun. Ini merupakan keramat atau karomah yang luar biasa. Dan keramat keramatnya wali sebetulnya mujizat, mu'jizatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab al-ulama waradzatul ambiya. Itu kan warisannya Nabi. Tadinya itu mu'jizatnya Nabi Tapi karena dimiliki oleh wali Maka jadinya karo, karomah Pernah juga disebutkan Kitab itu di 10 jilid itu dijual Di alvi dinar Seharga 1000 dinar Satu dinar itu kalau uang sekarang Satu juta kurang lebih Jadi kalau 1000 ya satu miliar Di masa itu ya Karena nilainya itu luar biasa Ada orang yang mau beli seharga 1000 dinar Wa gala radiyallahu anhu Tadi tandanya Sudah dikasih tanda loncat. gala radiyallahu anhu Inna sirrah Ihya fi khutbah, fman ajza an tahsilih kulle tahsilul khutbah. dikatakan Allahumma ahmad bin wan bin semith para ulama mengatakan rahasianya kitab Ihya al mutdin itu terdapat pada khutbah khutbah pembukanya. Jadi Imam Ghazali itu kalau setiap mulai sebab, ada khutbahnya, alhamdulillah alhamdulillah yang solawat alhamdulillah itu pembukanya, baru kemudian masuk pada inti pembahasan. Rahasianya Ihya al mutdin ada di situ. Sehingga dikatakan di sini, siapa yang tidak mampu membaca empat silit Ihya Al-Mudim, ia sudah baca khutbahnya saja. Pelajari khutbahnya saja, nanti akan dapat sirnya, rahasia daripada kitab tersebut. Waqala radhiallahu anhu istasyaruh sayyidana Abdullah, Abdullah al-Haddad, tilmidhuhu bagharib. Fi bina masjid. Ada muridnya Habib al-Haddad namanya bagharib. Musyawarah kepada beliau, mau bangun masjid. Jadi minta pendapat fagora lahu idza banaitahu lawintasaba binauhu ila ghairik khatir tayyib شوف نفسك maka habib abdullah Haddad nanya sama muridnya kalau masjidnya sudah sudah kamu bangun sudah jadi kemudian nanti sama orang dikatakan ini yang bangun fulan bukan kamu yang bangun fulan bukan bukan kamu kira-kira hatimu bagaimana nyaman apa merasa terganggu maka dijawab oleh muridnya lah, La, kau terima bayutip, ya. hati saya tidak bakal enak, tidak nyaman. saya yang bangun kok, oh, di katakan itu yang bangun orang, orang lain. Kau laluh maka, maka Habibullah Aladat mengatakan utruk lima Oh kau kalau begitu jangan bangun masjid. Masjid itu jangan kamu bangun jangan dulu. Kau lalai di Bayu Alimuhu, kesehatan niat. Kata Habib Ahmad bin Marben Semet, kenapa Habibullah Aladat mengatakan seperti itu? Karena beliau ingin mengajarkan dulu. Niatnya, niatnya orang niatnya mau bangun masjid harus betul. Niatnya bukan untuk pamer, untuk nafsunya, tapi untuk Allah Subhanahu Wataala. Sehingga kalau dinisbatkan atau disebut bangunan milik siapapun yang bangun siapapun dia tidak masalah. Waktu nyari, ia pahala dari Allah, bukan dari sebutan orang-orang yang yang memuji-muji. Wagalah anhu طلب رجل سيدنا علي بن الحسين أن يأتي له بماء يتوضأ به. وهو لم يعرفه. ظنه عبدا لأنه أسبد اللون، فجاء به. فقيل له إن هذا علي بن الحسين فاستحي الرجل واعتذر إليه. فقال له لا بس عليك إنما هو على من وضع ماءه في إمرات سوداء. وكما قال ولم يضره السواد شيئا ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم كل مصيبت بالجنة. Katakan di sini Pernah suatu ketika ada satu orang Menyuruh Sayyidina Ali bin Hussein Bin Abi Thalib. Jadi cucunya Rasulullah SAW Sayyidina Ali Nasabnya semua Habib ini kan ke Sayyidina Ali bin Hussein Ada Sayyidina Ali bin Hussein Di satu tempat Ada satu orang mewudu dan ada air Terus ngomong kepada Sayyidina Ali bin Hussein Tolong ambilkan saya air, saya mewudu Tolong ambilkan air. Saya mau butuh. Kenapa? Dikira itu budak. Soalnya kulitnya hitam. Yeah. <laughs> saya nak itu kulitnya hitam. hitam. Dikira budak. Maka beliau ambilkan air. Yang, di, yang tahu di situ akhirnya ngomong. Mana kamu kok nyuruh? Cucu Nabi Rasulnya berkenan. Itu Sainali bin Husein. Yang nyuruh akhirnya malu. Malu. Kata Ali bin Husein. Tak apa-apa. Wong apa -apa. oh, saya ini cuma anaknya seorang wanita yang memang apa, wanita kulit, kulit hitam jadi tidak apa-apa saya di lah, kalau ibu saya itu budak gitu loh. ibu saya itu dulunya juga budak, jadi tidak apa-apa saya jadi budak juga jadi masalah bukan satu hal yang aneh kalau saya disuruh suruh maka diambilkan ya diambilkan, memang Sayyina Ali bin Husin ini ibunya seorang seorang wanita yang dulu ketika dalam pemerintahan Khalifah Omar bin Khattab ada tiga wanita akhwat bersaudara budak gitu ya budak dari min بنات کسرا yasdarjan yes dajad yes susah katanya merupakan rampasan dari Romawi tawanan ya namanya ghazalah atau shahrbano ini tiga bersaudara. Nah, di masa Khalifah Umar bin Khattab dijual di di pasar Karena tawanan Jadi apa namanya? si budak dijual di pasar Kawiman fi suqil Madinah. Fasarahun Imam Ali karramallahu Maka dibeli oleh Khalifah uh, oleh Sayyidina Ali bin Abu Talib Dibeli. Fa atahida Abdullah bin Umar. Yang satu dia diakan berdasarkan Abdullah bin Umar. Yang satu dihasilkan perasaan Allah bin Umar. Umar. Fawaladatlahu saliman. Dari situ lahir anak namanya Salim. Dari. dari ya, ini yang dari. Apa namanya? Anak raja. raja. Nah. Ba'adzib. Ini syaih Ba'adzib yang ngasih ta'alik. Ini ta'alik. Keterangan di taklik ya. Ini bukan kelamah Ahmad bin Al-Husmit ya. Yang masalah sejarahnya ibunya. Sayyidina lebih Ada catatan kaki di sini. Saya bacakan catatan kakinya. Kemudian yang satu lagi. Dikasihkan kepada Sayyidina Husin. Sama Sayyidina Ali. Fa'auladaha Zainal Abidin. Maka lahir dari situ Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan ya, ini yang paling kecil. Wa tarithah. Yang ketiga dikasihkan kepada Sayyidina Muhammad bin Abi Bakal. Anaknya Abu Bakar Mubakar Ausidik. Kalau saya baca takliknya ini menunjukkan betapa cintanya Sayyidina Ali kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin Khattab. Karena begitu beli budak, maka dihadiahkan kepada anak-anaknya. Satu dikasihkan anaknya Sayyidina Umar, satu dikasihkan anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang satu dikasihkan anaknya sendiri. Nah, dari situ lahir Sayyidina Ali bin Hussein. Madar Rahumma Aswabahabidunia, dikatakan Hamid Ahmad bin Harim apa yang menimpa dirinya Sayyidina Ali di dunia ini tidak pernah buat beliau jadi jadi resah atau jadi kemudian sempat orang dapat musibah oh, warna kulit, mau disuruh jadi buddha, jadi apa tidak jadi masalah. Semua yang tidak enak di dunia ini maka oleh Allah diganti surga, diganti oleh surga, eh, oleh Allah diganti dengan dengan surganya. Waalaikumsalam. حصل الظن في كل مسلم متعين ولو هو مخلد، لأن الخاتمة ما حد يعلم بها يعلم الله ماذا تكون الخاتمة عند الموت رعيت الوالد عمر رحمه الله كأنه في مجلس ويذكر رجلا ممن قد مات من المخلدين ما بأكل لكم به لأن حالته زئله فقال فقال الوالد في الرؤية ختم الله له بالإحسان أو كما قال سيدي حتى أنكم تخصنون الظن بكل المسلمين في البهاتين dikatakan oleh Ahmad Marbun Said berprasangka baik kepada setiap muslim itu hukumnya wajib mutaayyin. Jadi orang harus berprasangka baik kepada setiap muslim. Walauhum mutakhalid. Walauhum khalid meskipun orangnya itu masih banyak melakukan kemaksiatan, mencampuradukkan antara kebaikan dan keburukan. Jadi masih banyak melakukan keburukan. Sebab akhir usia seseorang tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Ta'ala ketika di akhir usia itu, terakhir rukwar, yang tahu cuma Allah SWT. Suatu hari saya bermimpi bertemu ayah saya, Umar, kata Habib Ahmad. Rahimahullah. Seakan-akan waktu itu di sebuah majlis. Ayah saya lagi menyebut seseorang ahli maksiat yang sudah meninggal dunia. Jadi menceritakan ahli maksiat yang meninggal dunia. Kata Habib Ahmad, saya tidak akan menyebutkan orang itu siapa ya karena ana halatuz zillah karena memang Kondisinya itu Masa hidup Pak sifatnya luar biasa gitu enggak bagus orangnya Saya tidak akan sebutkan karena kalau nyebutkan seperti dibuka aib gitu kan dosa-dosanya tidak boleh dibuka faqala alwalid fil ru'ya tapi dalam mimpi saya ketika ketemu ayah saya dalam mimpi itu ayah saya berkata khatamallahu lahu bil ihsan orang yang yang banyak masih banyak maksiatnya tadi ternyata meninggalnya itu husnul khotimah. Ini yang ngomong orang yang sudah meninggal, jadi tahu kondisinya di alam sana. Aku kama ku rasa ini. Hata anakum tohsinu nabzon bilkul muslimin fil baatin. Karena itu, saya ceritakan seperti ini, agar kalian di dalam hati, walaupun sikap zohirnya itu tetap menasehati marma'rufnya yang mungkar, tapi di hati harus husnul dhan pada setiap muslim. Tidak boleh menjelek-jelekkan atau mengurang mengurangi kehormatan muslim tersebut, tersebut. waqala radhiyallahu anhu himmu fi talabil ilmi bil himam al aliyah la biramil baliyah ila qawil iman kathral imtihan nah, dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu punya semangatlah yang tinggi dalam menuntut ilmu, ilmu. Ya, ya yang tinggi semangatnya iman seorang itu kalau kuat kalau imannya kuat ini seperti pepatah patah patah ya maka, maka uh, imtihannya uh, akan, banyak. akan banyak kalau imannya kuat imannya ujiannya kuat, akan, banyak. akan banyak jadi banyak. kalau Mereka orang banyak diuji jangan uji, dia kemudian uh, merasa sedih, merasa sedih. Nah, itu tanda imannya semakin, semakin kuat semakin kalau imannya lemah ya, lemah ya tidak, tidak dapat ujian idza qawiyul iman kathrul imtihan allimu auladakum Al wa'tanu bihim yakunu qurata a'yun lakum o -gamagul. O -gamagul. Ia tahu bingkut Islam, berterima kasih atas Islam. Akuatak ia, ia bila sederhana, warahmah abin abin Nabi, wa am wa walat Nabi, iaitulah Ibrahim, wa am Nabi saw, wa walat Nabi Allah Nuh. Inna mimitarum mimitur sabil, lapisuh khalatul fa khirah gizimah, rahaybul ma yarif kudrah. Wen man yarif kudrah nikmat Islam, Allah Taala, wakalil min wakalil min ibadiah syukur. Dikatakan oleh beliau, ajarkan anak-anak kalian agama Islam ini dan berikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak. Maka nanti anak itu akan menjadi penyejuk mata hati kalian. dan nik dan syukuri nikmat Islam ini. Karena Allah memberikan nikmat ini mudah gitu. Ya, nikmatnya dikasih Allah mudah. Ada pamannya Nabi yang yang tidak masuk Islam yaitu pamannya Nabi Ibrahim. Ya, ayah di situ adalah paman. Kemudian, Kemudian ada anak, anak Nabi, Nabi. bukan anak kandung Nabi. tapi anak angkat, yaitu Nabi. anak angkatnya Nabi Nabi Nuh, Nuh. alaihi Salam. Kemudian, Kemudian ada pamannya Nabi, Paman Nabi juga, ya, ya. Abu, Lahab. Abu Lahab, itu pamannya Paman Nabi. Nabi juga tidak mendapatkan Islam. Lah kita kok bisa masuk Islam dengan dengan mudah? Maka ya disyukuri ini suatu nikmat yang luar biasa. Wakala anda hikir konakah musibatani al-haris ya ni anda maut, inahum yakhudnuhu alhi kulle, yuhasibnuhu alai kulle. Ya ni mal hendaknya kita konakah merasa cukup dengan yang ada, karena nanti kalau orang yang tamak, rakus, ya, orang yang rakus, ketika meninggal dunia dia akan mendapatkan dua dua musibah. Semua hartanya itu akan diambil. Yang pertama, tak mungkin kan dibawa mati ya. Hartanya akan di, diambil. Setelah itu juga semuanya diperhitungkan. Ya, semuanya di, diperhitungkan. Sudah dia meninggal, tidak bawa di alam kubur ditanya semuanya. Itu kan musibah yang luar, luar biasa. Wa ghawalaradzillahulah anhu. Man lah tak ada filosofar, man tak ada Siapa yang tidak Mengamalkan sopan santun yang tidak beradab, bersopan santun di masa kecil, maka nanti di waktu tua ya tidak bisa sopan santun. Jadi sopan santun adab itu dimulai dari dari kecil, dididikkan dari kecil. Nanti kalau sudah besar, otomatis dia akan uh, akan jadi orang yang beradab. Al-hasroh al-lkhair, aqdom min fiil-lkhair, merasa menyesal karena tertinggal kebaikan, tidak bisa mengerjakan sebuah kebaikan itu lebih besar pahalanya daripada melakukan kebaikan itu sendiri. Jadi mau baca yasin kok terus tidak jadi gelo gitu, ya nggak bisa baca yasin, ya gelo, menyesal itu, bisa nyeseli seperti itu pahalanya lebih besar daripada kalau membaca yasin itu sendiri. Mungkin karena tadi ada sebuah urusan akhirnya eh, tidak bisa ikut majelis, pengen ikut majelis, tapi karena diajak oleh Seseorang urusan yang penting Tertinggal majlis Dia gila Wah saya tidak bisa ikut majlis Saya nyesel Nah itu perasaannya nyesel itu Pahalanya lebih besar Daripada kalau dia ikut majlis Ya Karena terhalang ya Karena kalau ikut Tidak punya perasaan itu Tidak tahu dia nilainya Wa gala radiyallahu Al jahiliyah Dafanu banatihim hayyat wanalah دفنا اولادنا بالجهل orang-orang jahiliyah dulu anak perempuannya masih hidup sudah dikubur hidup-hidup anak perempuannya masih hidup dikubur hidup-hidup orang jahiliyah lah kalau kita anak laki-laki kita masih hidup sudah kita kubur hidup-hidup jadi lebih lebih kiri lagi ini anak perempuan yang hidup dikubur hidup-hidup orang jahiliyah tapi kalau kita ini orang-orang modern Anak laki-lakinya hidup, dikubur hidup-hidup. Maksudnya dikubur dengan apa? Bukan dengan tanah, dikubur dengan kebodohan. Dia biarkan anaknya bodoh dalam beragama, itu lebih parah daripada orang yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. hidup. gala radiyallahu anuh. Ada di apa namanya? kasih tanda hilang, hmm, ini dia. Insya besok kita lanjutkan lagi. Tandanya terlewatkan. اللهم صل وسلِّم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلاماً دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلُك بي سبيلا نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتب لي من اولياك واسلُك بي سبيلا هداك واهدني باسواق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين